Mila behazionta irudogoita amaseieko azaroaren zazpia zen igandea eta Urepeleko plaza mukuru betia denak alegera orduko hau zapesazen txomin agambidek egintzuen ongi etu Urepelek eta eskuaderri osoak eskaintzen dautzu ongi mereziduzun omenaldi jau. Eta boskari joan iragan dezagula gora xalbador biba Urupele. Baina badak izue, somaitoren enburian, bulutatxak batek jorik, uh, Xalbador Urepelen, uh, bere omen aldi egunian zenduzena. Horroizapen iluna, Michel bere sebea intzat. Hene biziko egunik txarren da izanada, ez dut orten aita zenaan hilzea. Eta biegunen burian ziren Xalbadoren ehozketak, Urepeleko uh, elizan. Bazkan zapezaren hitzak hauek izan ziren. Penetan herria, penetan, eskual herria. Iandean, Boskarioak elgarretaratu gaituen bezala egun xaminak eta pena gaitu elgarretaratzen. Eta Salvadorren lagun mineka kantatu zuten mesa denboran hauen artean etzauna. Ezabiorik gaixo zernando etzuk gakeku. Eta nola sesa matin Salvadorrena lagun minak Azken egun, inber Salvadorin Begoi urte egun xusen, Salbador joan zela eta unen boza entzun dezagun berriz sortetxeari egintz izkion bertxuen zati batekin Echea noiz baitu zaitu hau nizpe nabiotzean, jaunak zure babesean, nola bainitzan sortzean, naukala